Хотів би я піти через ліси дремучі, Через річки яри і кручі, До серця зранити себе, Об камені терни колючі, Аби угледіти тебе, Аби лише наслід на твій напасти, Устами чорними припасти, І остудить думки, Землі садів твоїх украсти, І згинуть навіки». 6 четвертого 1919 го